Але напад мігрені ніяк не хоче проминати. Близький до того, щоб збожеволіти від болю, Бранко нарешті винаходить панацею. Вдягає навушник і вмикає музику, якомога гучнішу. Потужна хвиля витісняє з його черебної коробки геть усе. Біль, нав'язливі думки, здається, навіть сам мозок. Тільки музика, навіть не музика, а суспензія із хоробливо високих децибелів плекотить у голові, як опріб, розчиняючи у собі останні шматки страху. Бранко знає, що варто лише зняти навушники, все це зникне і біль повернеться знову, тому до пізньої ночі не наважується вимкнути плеєр, так і засинає разом з ним. Він засинає. Його повіки опускаються довго-довго, наче тягнеться від зуба до зуба і риска, наче триває нескінченний уповільнений кадр, наче то все відбувається під водою. І опинившись всередині сну, Бранко вже знає, що буде далі. За кілька днів поліція заарештує парочку порушників громадського спокою голову. Просто волосу жінку, що з мотрошним вереском бігатиме вечірньою вулицею чоловіка, що гнатиметься за нею у сімейних трусах з ножем і широким армійським ременем у руках. При розслідуванні виявиться, що затримані журналісти. Він працює спецкором російської газети, а вона дописує до кількох місцевих газет і числиться у штаті однієї з них. У минулому ці двоє були чоловіком і дружиною, а тепер вона з невідомої причини вирішила звабити його. Він спершу погодився, а потім, перебуваючи в стані афекту, влаштував колишній жахливу сцену ревнощів, спровокованому якимись фотографіями жінки з коханцями і спробував її вбити. Згадані фотографії, до речі, кудись зникнуть, і до справи їх підшити не вдасться. Стан афекту та жінчині пояснення послужить пом'якшувальними обставинами, тому санкції для чоловіка обмежаться суворим попередженням, та тривалими громадськими роботами жінка, до речі, кілька днів допомагатиму йому на громадських роботах. Бо, як відомо, бігати в оголеному вигляді центром міста заборонено. Кумедний випадок обійде колонки світських пліток більшості міських газет. А в редакціях довго ще потішатимуться співробітники, яким, звісно, ці двоє добре відомі. Старі жінці фотографії чоловіка потраплять під час мирного сімейного перегляду її власних портретів спільного з чоловіком. Вона дасть йому ляпаса і лише тепер по-справжньому завважить, що руки в неї вже старечі, що покрученими пальцями вона маболі чіпляється за чоловікову щоку. Вночі вона довго ридатиме на кухні з таким звуком, з яким хлюпають сирі, болотисті грунти. Її чоловік прийде до Бранка в майстерню і націлить на нього маленький чорний блискучий пістолет. Бранко підійде до вбивці повільно, близько, майже у притул, так що від його дихання порушитимуться ворсинки на волосатому светрі діда, а доло пістолета дивитиметься йому самому у підборіддя. Рука у старого затремтить і він вистрілить. В обличчя Бранкові вдариться струмінь води. Бранко так ніколи і не дізнається, чи це котрийсь із внуків старого випадково долучився, бо до перетворення трагедії на фарс чи блеф із водяним пістолетом був єдиним на що іще спромігся підтоптаний ловелас? За якийсь час старі помиряться і виставлять нарочиту гармонію своїх оновлених стосунків на позір. Ходитимуть містом, тримаючись за руки, ніжно цілуватимуться на публічних заходах. Через півтора роки старий помре від серцевого нападу просто на котрізь зі своїх молодих любасок, як Чингисхан схлипуватиме бабця, на його похороні. Анета знайде свої душові фотографії у сумоці з рожевим шовковим нутром. Вірніше, вони випадуть звідти тоді, коли вона похабцим шукатиме по численних внутрішніх кишеньках їхні з нареченим квитки на кіносеанс. Знімки по жаб'ячому вистрибнуть її здивованих пальців і розсиплються -р -р -р, наречений.